Eldu dena hastean lehen proiektu bat abiatuko dute ustaritzen eta hortaz mintzatzeko gurekin ditugu Mathieu Iriart, hastapenetik eh, eh, arduradunetak bat, eta eh, orain hasi behiria den Bixente eh, Hualde, beraz eh, langile behiria. Egun Egoron. Beraz, INR, zehazki zer den uh, reuteraziko dugu istantian. Lehen proiektua egin dugu eluden aste lehenean ustaritzen, Shushenki, Bixente Ualde, uh, zer da proiektua? Ba, uh, lehen proiektua, energia ekoizteko, lehen proiektua egin dugu uh, eluden aste lehenean. Uztaritzeko uh, arguntzako eskola uh, publikoan emeneitugu uh, Panela fotovoltaikoak eta gure lehen proiektua izanenda eta bigarrenak segitokudu gero kiloleta eskerparetan, eskerparetan beti ustalitzen. Hala, bi hastez bi proiektu eramanen ditugu. Paneela uh, fotogotak eko ekin. Hort dira akordioak uh, erriko etxeekin egiten dena, da Bai hori da, behar hatzen dut berriz e, eskertzeko enaiko orkoetxeak, lehen izan baita gure aldeko bat buskatu duena. Eta bai e, uste aurkeztu orkestu genitin gure ikerketak eta interesatuak ziren. Eta joen hastean e, buskatu dute beraz e, guri ustea biteletu hauek. 8. urtez, e, euro baten truk urtero kasik itoik. Hala, euro simbolikoa. Hori da. Energia berrizktagarien inguruko proiektuen eh, gauzatzeko berrezko kapitala biltzendu du ek eh, dola bi urte sohtu zera, eh, Matiu Iriart, sohtzaile baitzira, bez nola iten da horukorki, dozsoin izaiten aldak ziodun, do proiektukan nola pasatzen da? Ba, uegendean erakuste itugu, eh, hasi itugun proiektuak, kerketa mailan, Bada endaiakoa, bada amakeakoa eta usteitzekoak, eta webgunetik e, edo zain egitarrak eman dezake dirupiskat. E, dira parte sozialak, e, beraz borzturten burean berreskulatzen alditu, eta e, askidu klikatzea nahiago duen proiektuaren gainean, irudiaren gainean, eta horretaradioan da bere dirua, bere diru bala. Aksiodun, zer eh, egan nahi du, gehien bat indag bat eitea ingurumenaren alde, zer investitzen dela gero izanen zerbait uh, unen beste uhteren buruan edo? Ba, ez ezta olin behar diluaila basteko, hori ze urda. Eh, el da hainitzi uh, zaitea, uh, indari zaiteko gizan, eta gero denak elgarrekin transiziori bultzatzea eta uh, energia buru diabetzari uh, buruzko lehen pausuak emaitia. Eh, zinez el burua ba da, um, zinez eritargisa egiten dena, edo ekologia baita behitu edo ekon tokiko ekonomia baita behitu bultzatu, edo, edo eskoalerria nahi behitu egituratu egitu datu voilà, horiek dira, eh? Eh, ahazoinak. Mat, uh, Vicente Egoalde, zozira lehen ziko bada proiektu bat aguntzan eskolan, izanen da kiroletan uh, inr instalatzen du edo instalaazten uh, duzue? Guk instalaazten dugu. Ez dugu uh, instala doerik INR-ekin. Uh, Lan uh, arazten ditugu eskoalekiko uh, empresa batzuk badakitenak instalatzen olako uh, panelak. Bakrik eskoalekiko uh, empresa ditugu erabiltzen. Landei aldiak zabalduz, gero ahutatzen duzuen, hola apesatzen? Uh, ez, ez ditugu Landei aldiak zabaltzen, baiziketak aldeiten dugu uh, dakidearen dakide, enpresek uh, estudioak egiten eta estudio noreen bidez, hautatzen uh, dugun, nori hemenen dugun uh, lana, proiektua. Matiu Eriarte, enxanduzu ingurumenaren errespetatzeko ahengurarekin, hienerrek energia behistagagietan, Eta Euskal Herrian baizik ez duela investitzen, ez hartzen e, dira lekuko empresak. E, e, e, Zaitasunak e, badira lekuan lekuko jendekin, lekuan lekuko ekonomia baten sortzeko? Ez, ez tutatxe maiten. E, boa, gia edeko, egiteko dela lapurdi, basen afaro eta siberua narlortan, eh? horretarazten dut... E... Kontsumitzen dugun neuneko laurgoita eberetzia kanpotik den dela, energian mailan, braz, zinez ez denaitekoa da. Ala ere, uh, dula mar... Ipar eskuali egitek kanpotik ganeozu? Bai, importatzen dugula eguneko laurgoita eberetzia. Segea mm -hmm. da, ezin dugula erran hemen uh, arlo hori zinez dela. Baina, uh, partikularekin eginaak izan diren uh, instalazioak, ala ere, formatu dituzte piskat instaladore batzu eta guk dugu baliatzen gaur, eta bat dira ala ere iluzpalao instaladore aski kompetente eta bon, bizente hori izan da ere usia seitzeko eta ongi kasteko ere Barneka aldean adibidez haipatzen nola ergarain den proiektua egurarekin? Bai, ergarai... Ergarai, barra handbultatu zinez proiektu bizikia dira guk jenerrek sartu du dugu piskat arstapetik Zeran eta energia-autonomiari buruz joiteko, ez da bakerrik elektrikarekin eginen. E, e, tokiko, oianak baliatzea, eguraiteko etxet berotzeko edo beste, zire si ur da, e, zine dela, eta, eta bai e, sugara e, izanik e, basena farroan, guai, e, INR ere instalatzen da basena farroan. Bon, eh, beh, agian eh, nobie bat sortzen albada eskoalerian harlo eh, horretan, zerretik beh, ez beharnek aletik abiatu eh, aldiuntan, aldatzeko bizkat. Zure lanari doakionez, lehen langilean teknika mailako da, behinan baita ere komerzial mailan atseman behar dituzu partai diak? Bai, hori da, ba dira uh, biziki uh biski uh, l'ana l'ana biski de vertigaria la bai tot badot comertio partea benia nela tecniquea partea projecto en chez giteko la search uh, hitoba tot partea la mainela tecnico qui uh, uh, est chez gitoberdo projecto uh, biski integaria partea la institutsioa baita ere pribatu batzu izaiten alda ah, institutsioa kiko etchak sta aiekin la negite gero badira ere uh, eh uh, di di loi uh, erakundeak eta hola uh, voilà, badi dira... zer mm. eh, eh, auge kondu du i enrek eh uh, momentu hontan matu hiriert? Ba momentuko mon badi la Dirua, instalazioak gauzatzeko. Lanpostua diruzatzeko, besti batzu sekatzen ditugu eta sarratu ditugu. Beraz, egitarrak emandute irurrogo eta bos mila euro, hola? Gehi, egikoak hartu duen gehi beste bergoen mila euro entzat. Otxorotara, eun euro baino gehiago. Eta lanpostuaren diruztatzeko, uh, udabiltzari esker, bizpailu hilabeten dako, sorturtatzen uh, algu soldata, eta bestetik Europan uh, mailan eramaten den proiektu bat irabazi gegin, eta horge beste bizpairo hiilaten dako batugu uh, badugu beraz burula hartio aski ilasai gira alde hogetaik. Eta goizuntan gure gomitekin INF sozietate egaga ipatzen dugu aipatzu eh, dugu... Eh, Lehen proiektua usta ditzen izanen dela elduden hastean, biatuko dela eh, iguzki panelekin, ortaz mintzatzeko Mathieu Iriart eta Bixente Ualde gurekin ziste. Bai, Mathieu Iriart sortzailea eta Bixente Ualde lehenbiziko langilea, ezan dugu, eh? energia beristagarrien produktzio proiektuen gauzetzia dela ienr eh, Beraz Sozietate Eritagaren helburua, Be Beristagarriak zer reinetara ino uh, Ualde, Panelak nundik heldu dira lehenik? Lehen proiektuetan, panelak etortzen uh, dira europatik, txekiatik, lehen uzteditzeko proiektu entzat. Eta beste proiektu entzat, uh, lan bat ere manan dugu uh, egiteko, uh, erosteko materiara albezain urbil. Bera zeldu den proiektu entzat, uh, erosiko ditugu panelak uh, frantzian. Eta ere, uh, uh, ondotik diren... Uh, onduleak edo horiak ere erusikoitugu uh, segurasuki egualdean. Eta besta ere berziklapenari behar da pentsatu? Horri bera. Instalatuta ez dakitze bizira upen duten, baina uh, ondotikat nola berziklatu? Bai, horregatik eh, irizpide gisa hautatu eh, eh, dugu uh, panelentzat eh, p-bezikl uk, uh, ukaitea. Horrendako hautatko uh, utat, uh, ditugu uh, panelak badutena justuki irizpide hori berriz beris, reciklatzen beris, baitira mm hori -hmm. ipatzena, egira iguzkiaren indagarekin nola elektrika ekoiztu behin hori tarazi behar da eh, nunbait energia berriz tagarrien hain eh, iztasunak direla, bo, ura haizea, eh, iguzkia eta bo, lura kasumen behar da eh. <laughs> lura ipatzen <laughs> dela ez energi fosiloak, behizik eta biomasa, biomasa buruz bez, juzena? Bai, ba, bon, bada biomasa, aizia hura Hiruak uh, uh, energi berriz targarriak dira, baina ikusi behar da nola egiten dena Aizia eta hurarekin, uh, dira uh, ingurumenarekin uh, izaitan dira arazoak Ez da nunai maitena uh, uh, hidroelektriko eko izpen bat Edo uh, aize, uh, aize itzuk, itzulikarazi bat, uh, edo, eurien bat ez da nunai izartzenal ere. Hala ikusi behar da mari, ingurumenari, uh, ingurumena kontunta dena gertuz, uh, nuna maiten aldan. Gero behar da biomasa, hori ere ikusi behar da nola egina den ez uh, egiten ala uh, biomasa zer uh, nahi Uh, yeah. Beti uh, ikusi behar da nunik no, uh, dudan uh, biomasaren biomosaren uh, biomasarekin uh, uh, sortzen den energian runtiku uh, uh, uh, den. beti zaida da jakitea zein den untsa eta zenez zutza. Preseski IINF bezalako proiektu bat bulzatzen delaik maturi hart, Da, ez da etapa bat bakarrik e, sigurtatu behar dena, da astetik burura filosofia bat atxiki behar dela. Bai, bila, eta adibidez biomasari doak ionez, haipatzen da, hini zementanizazioa atxaldetan. Eta guk e, astapenetik hilabaki dugu, be, ez da hori ez zela guria, ea ongideen egitea. E, adibidez guk errandu garriki eskoalerrian, eskoalerriko laborantza ganbala, segituko dugula. Haiek baute... Ba, ongi dela egitearen gurumenari buruzta, hori hituko dugu. Baden. Ez dugu nahi, gure ez dabaida izan dain metanizazioaren, izan behar da laborariena. Eta erten baute, prez dela, lura rentzatele ona dela, hori hitzenako dugu, bako du behar Eta filosofia mailan edo... Sin mailan mailean, ez dakit, bat la, porrota undi bat izan da. Eta hala da, ikusten da mundian zehar uh, zer, zer den jokoan egri alde ezberdin entzat. Eramaitia, Ien Erbezalako proiektu bat, olako testu inguru edo kontextu batean, uh, zaila? Ah, berda, berdira ametsak egin, eh? <laughs> Erda, konfianzatxiki, eh, esperantza, e eh, ne ustez eh, politikariek segitzen dute haizea, eh? Aizea, eh? mundu mailan bat ez ere, eta guri da aizeari beste norabide bat. Txoa da, indak berriztagarria da, ezea. Eta <laughs> esprasin, <Estes> <me, laughs> e, e, beraz e, ikusten maute jitarrak mugimendian, e, ne ustez, zituko da, mentu baten burian. Gero, bailan bat eraman behar da, bedaren diendaren buruetan gogoetaz sortzeko, hori izan da lehen uratxak gogoetaz sortzea. Zer da handa que... olioa, noroa kontsumintzen dut, Eta bat hilain loturak e, behikusten ditugun gatazkeekinta, bai, bada hilain gogo eta bat bederan abiatzeko. E, Ien egen e, elburua hori da ere, e, bat hilain bertxoak, baina ere da gogo eta sohtzea. Elburua ezan duzu, eskualegiak buru jabetza eskura dezan energetikoki, elektrikan adibidez, ezan gabe doa, badela EDF-en monopoloa, Hor, adibidez ustar ari behagtuak ziste, uh, salzerat ez da uh, autatzen almonopolo uh, oztaz edo oztai behesteko, zaila da hor, nementu Uh, gauza da, EDEFek uh, elusten duela prezio biziki honnean, eh? eta guretzat uh, proiektua bihazteko uh, ezin genuen hori ukatu, ezin genuen hori ukatu, hasten zilelaik uh, berda sendotu enpresa, eh? ala ere enpresa bada, errimo gimenduak bain enpresa, eta aldiz, uh, adibidez, egoaldean garratzen den goienerko operatibarro biletik segitzen dugu, zen eta haiek biharriten baute filial bat itparaldean, zeta mugabaili baita, ono energiaren argloan, agen aier salzena akudiegu, Aiek, txaldezaten gero iritarri. Ekten alko dugu, behar ba, gule, gule merkatu hemen. Me uratzez uratzea intziatu behar da. Lehenik edo efekin. Ba, ikasiko dugu lan da chanatu kugu en préchats et ori, aipatzen da europa mailan edo energiaren muga horiek eh kostea bai, uh, hasta petitik eran tutan bimila ta malawan edekiko sutela mercatu bacara particular en beraz normalki uh zen gargodanik uh, Bizkaian kokatzen den enpresabati uh, osteak, baina ez dut ez dute egin. Eh? Lubingak uh, azkargi dira eh? de bezalakoakite uh, uh, nahiz eta liberaizatu dute ekonomia genearen gurian beria da edfitik pasatzea eta horrekin pixkat. Uh Ah, Ero eslaka atxikitzeko gizan. Mm -hmm. Beste proiektuan ere, uh, ikusi dut webgunean, Bixente Hualde, makeako eskerpareta eta ondoko gela, baita ere, endaiako erriko zentro teknikoa hortan direla, beraz, uh, diruaren, eh, diru beharretan, baina uh, aksiodunen ibiltzen ziste hor? Bai, endaiaren zat, uh, atximandugu uh, aksiodun kopuru, uh, aksiodun kopurua, uh, makaren egira beti uh, Bila mainan bi projektoria kaino in kirketan kirketetan bila. Ba Spadi la chez Gourax Santa Vadila ba tecnico batzu esginitu esginitu na kontutan hartu hasta penean. Eta erigira ikertzen... arazo teknikuak. Bai, teknikuak eta mainan bai, dugu ezpedantzago alere eginen direla. Ta badabe estegao sapaten daia makeari buruz afe edefi, xaleari konektatzeko instalazioa, berda, ERDF-etik pastu. Eta ERDF-etik pastu, berak du impusatzen presioa. Eta batzutan proposatuko du presio askarriki bat, eta beraz ezta gauzatuko proiektua horregatik. Eta horre maiten du, hain izden bola, endaia badu lau hilabete, badu hilabete txostena, eta ez du erantzudik emaiten, aldiz, uste hitzen zat, hilabete bat den gurean emandu. Hori ez da gure esku, ez da dena gure esku. Ziste, Gertene esku ez. Gertene yes. Baina uh, esperantza txiki behar dela errandu zu, uh, aktsio du zer egin? Webgunetik batztu, eta... Egin eskribatu aksio, uh, eta... aktsioak erosi. Ez da eskirretxada, edo zein empresabezela... nune duzu aktsiona aktsioak erosi. Egin eskida webgunetik batzatzea, eta itenla beraz uh, orokozkiakzio dun edo proiekuka utatzen al hori da. Hori da bat dira Bar bide lehena da oroko bat eta bistia da proiektuaren uh, argazkiaren bitartez klikatuuz uh, hojetara joen uh, litaike beraz dirua. Hortan utziko dugu gure so laxaldia, Mathieu Iriarte jeneriko sortzaile eta bat zirela horretarazten dugu. Bixente Ualde lehenbiziko langilia eta elduden aste lehenian lehenbiziko panela pausatuko dela? Bai, hori bera, usta ditzen. Mirezker? Ba, mirezker zuen.